Жінка прийшла до Роберта просити відвідати помираючого із словами. «Тато сказали, що по нього прийшла смерть». І Роберт подумав, що його кличуть лише засвідчити цей сумний факт. Коли вони прибули до Джона, отець Боніфацій вже був на місці і якраз сповідав його. Зробивши свою справу, він вийшов з кімнатки і передав естафету Робертові. «Він хоче тебе бачити». «Мене?» – здивувався лікар. «Навіщо?» «Невже він вирішив лікуватися?» «Ні, тут інше». «Що саме?» «Хоча б натякніть». «Там побачиш». Роберт пішов до Джона Невічного. Отець Боніфація і Софія опинилися віч навіч. Вони деякий час мовчали, поки отець не порушив мовчанки. Ну, то як ви тут? Обжилися? Більш-менш, знехотя відповіла Софія, борючись зі сном. І як вам тут? Нічого не тривожить? Ні, нічого, мало не сказала Софія, але. Потім спохопилася, а чому, власне, я повинна придурюватися? Тому відповіла. Так отче, мене тривожить ваш органіст. Брендан? Еге ж, він. А чим же він завинив перед вами? Ну, Нічим не завинив, просто... Ну, чи правда, що він привид? А що... Є якісь сумніви? Знову одне й те саме. Софія відчула легеньке роздратування. І давно він живе на острові? Трохи змінила вектор розмови вона. Давно. Ще з часів першої місії. Він був першим, хто навертав місцеве плем'я індіянців – на християнську віру. А чому він став привидом? Оце досить темна історія. Ми не все можемо пояснити. Нам бракує знань про духовний світ. Усе, що я можу сказати, це те, що це місцеві індіянці зробили його безсмертним. А звідки ля така виняткова плодючість священникові якось не пасує таким займатися? Це ще одне запитання, на яке я не маю відповіді. Лише припускаю, що це певна форма непорочного зачаття. Ну, не в тому сенсі, що мешканці острова щоразу народжують святих чи ангелів, а в тому сенсі, що жінки вагітніють без бруду інтимних стосунків. Цікава теорія. Це не теорія. Це практика, зітхнув отець. Софія замислилася. А ви не боїтеся, що діти Брендана почнуть одружуватися між собою і запровадять інцест? Не певен, що це було б інцестом. Зачаття ж непорочне. Але на всяк випадок я тримаю це питання під контролем. Я не даю дозвіл на одруження брендонових дітей між собою. А до вас приходять подозвіл на шлюб? А як же? Це ж маленька громада, яка ізольовано існує, ну, принаймні, кілька століть. Люди, я маю на увазі не лише брендонових нащадків, а й усіх мешканців острова, люди тут не мають певності, чи не беруть вони в дружини свою родичку. Тому я звіряю за метричними книгами Родовід і після того даю дозвіл на одруження. А, власне, це стається рідко, бо... Бо що? Бо в нас люди вибирають подружню пару зовсім іншим способом. Ну, як би вам це пояснити? Розумієте, страх інцесту спонукав моїх попередників-священників робити щокілька років спеціальний список дозволених подружніх пар. Цікаво. І що? Ну, наприклад, у цьому році десятьом молодим людям виповнюється вісімнадцять. І я для кожного складаю список, з ким їм можна одружуватися. Тоді вони дивляться на кандидатів і вибирають поміж ними собі пару. Список оновлюється щороку, бо щороку додається, скажімо, десятеро нових молодих людей, які досягли відповідного віку. Словом, для мене це велика халепа. Багато писанини, багато роботи з метричними книгами. Я їх уже зашарпав.